Ennél viszont nagyon fontos, a kezességnél is nem mondtam, de itt aztán különösen, hogy a kezest minősítem kell. Tehát az, hogy a, mit tudom én, hogy ide nekünk a X vállalkozó, hogy a Jézus szíves kiskó Kisko Kokocny Ennyi meg ennyi kezességet vállalt, vagy ennyi vagy ennyi kétfizető kezességet vállalt, ez nekünk csak egy papír alatt. Akkor válik kezességgé, illetve biztosítékkal, ha én minősítettem az ügyfelet. Ezt, ha saját visszélkörben benne van, akkor a hitelelőzési főoszág tud segíteni, mert hiszen nekünk vannak a biztosítékaim. Ha ott van a város, vagy tettják, akkor az egyéb információkat, vagy hát információk kell róla kérni, még magányanokhoz is lehet. Mindegy, az információkat be kell róla szerezni, ebben az esetben a kockázatom átterhelődik rá, és ezért ez nagyon komolyan figyelemben. Készvállalkozóknál ez nagyon fontos, és meg kell mondani őszintén, hogy a magánszemélyek készető közességét tulajdonképpen akár el is felejthetünk. Mert azzal dolté is Mert azáltal, hogy a munkahely nem kerül bele a személyi teljesen bizonytalaná vált valakinek a munka viszont a főállásból származó jövetelme. Ezért a magánszemélyek készető keresztége az, az egyik pillanat a másikra elolhat, mint ahogy. Itt annyi különbség példát azért lehet tenni, hogy rövid távon, mint egy három hónapos hitelnél, azért még inkább elfogadható, mint egy öt vagy akár 7 éves, hosszú távú fejlesztési költségbésztésnek ahol az emberek ismerik egymást, mert az illető egzisztencia, a a készületőkezességet válló egzisztencia, ott azért is stabilan lehet megítélni. Itt Budapesten sajnos olyan tapasztalatok vannak, hogy négy-öt kezest is kikötöttünk még gyakorló koromba, és hallom a mm. Attilától, hogy, hogy mindegyikben más munkahelyen van, de nem is tudják. Szóval minél nagyobb a város, minél kevésből lehet személy szerint is a kezest, annál nagyobb a veszélytől. Tehát ez tényleg nagyon, én is tartom ajánlani, nagyon differenciáltak. Nem szabad hangzok kibogni ezt a változatát a biztos tévon, de nagyon differenciáltak. Hát, persze egy kis ö, helyen, ha valaki készített nem állt hely, nem állt hely, az nagyon különös. Tehát ott mindenki mindenkit ismer, meg meg, meg, meg a téma van, meg a hely. De azért, úgy magyar, ez egy ősi magyar virtus, hogy az adóhatóságot meg a bankot becsapni, az ne <gül> úgy, hogy <gül> erre vigyázz iked, ez tényleg nagyon, kérem nagyon óvatosan készült a, a kezességet. Váltó és Hú, Húha, mekkora bukások voltak ebből az első volna a volna bombaitaló kávéban. Tulajdonképpen a kezesség, most együtt mondom a kettőt, a személyi biztosítékoknak egy speciális fajtája. Mind a saját, mind az idegen váltó esetén használatos. Most a váltókedességi nyilatkozatban ki kell kötni, hogy a kedes kiért vállal a kötelezettséget. Hiszen azon a nyomorult ugye nagyon sok is lehetséges, tehát ezen belül kiért vállal a kötelezettséget, ha ezt elmulatják, akkor automatikusan a kibocsátóra vonatkozik a kedesség. Na most a kedességvállalót is ugyanúgy, ebből az esetben is ugyanúgy meg kell nézni, minősíteni kell, és kérdés, hogy elfordít rá, mindjárt Hitelbiztosítás. A hitelbiztosítás ugye a kisvállalkozóknál nyújtott hiteleknél voltak be a 19 1988-as, tehát 160 kötött számú lebérigazgatási utasítás. Telep egyelőre nem számolt elő, de nincsenek jó hitelbiztosító hitelek, ahol szeretne végezni. Az állami biztosítóval kötött ö, kisvállalkozói biztosítási rendszer a banknak is. Át Hát azt mondja, nem, nem működik megfelelően. Akkor legegyképpen fogalmazom, belőlizsál az alapon, nem jó. Na most eljutottam azt, egy olyan speciális biztosítékot, ami a polgári törvénykönyv szerint nem is biztosíték. És mi nekünk bizony mégis alkalmazunk el, és nagyon sokszor segít nekünk, ez pedig az engedményezés. Direkt nem mondok átbevét az engedményezést, mert ilyen ah, ez egy rossz fogalom is szó Engedélyezni követelés lehet nem követelés követelésengedményezésből. Fő. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a jogosul egy harmadik személyek szembeni követelését ránk engedményezik. az éven belüli ügyletesményet ezt elfogadhatónak, és hogyha jó, akkor itt a következő baj van. Nem csak az, megint nem csak azt kell megnéznem, hogy ki adja ezt a biztosítékot, hanem hogy ki a teljesítő. Tehát ki az, aki fizet azért ügyfelemnek, Úgyhogy ha ő egy fizetés felem, akkor nekem ez az hát hogy mondjam, egy, egy kóborsó hajtás nem ért. Tehát ebbe az esetben is az a kötelezettség hárul a finanszírozóra, hogy minősítenie kell a fizetőt, a vezőt, aki, aki tulajdonképpen teljesül. Ezt el fogjuk meg kell mondani. Ilyen automatikusok alapján, hogy hát a vesző magad jó, meg az izraelitákat elfogadjuk. Hát nem, ezt nem lehet csinálni. Aki tegnap jó volt, az ebbe a változó, ilyen, mondjam, ilyen rángatós gazdasági helyzetbe ma hajolok le. Szeretnék még egy biztosítékről beszélni, azért, mert ez az a mai témákat kapcsolódik. A közraktárban elhelyezett állandósítás ami tulajdonképpen a közraktár jegy testesíteni. Ez egy sajátos értékpapír, ami arra szolgál, hogy a közraktárban elhelyeznek egy árut, Előkijátszanak kiállítanak egy ilyen papírt, és ez a papír önmagában itt biztosíték, illetve értékpapír forgatható, adható, vehető, tehát is. Gyakorlatilag a közraktár jegynek jelenleg nincsenek meg sem a, sem a gazdaság, és sem a jogi szerszételei. kóbor fóborkísérletek, a sajtóból biztos értesültek róla, hogy bevezessék, újraérezték, nem csak jövőt gyorsul neki ebbe a felvásársi szezonban, itt meg egyszerűen a hogy a tömegében nem alkalmaz. Viszont a felvásárlási ö, feszültség egyik levezető eszközeként, illetve biztosít, inkább nem is eszközeként, inkább biztosítékaként, megpróbálkozunk, ha van vezetés, a megpróbálkozik, egy gabonajegy. Aktáriát, nem tudjuk még, mi a neve bevezetésével, amely kifejezetten a gabonnak felvásárlása szolgálna, és a konstrukcióját, ha a felvezetés elfogadja, hogy a jövő hét végén szépkostálytuk az a magasban felprakatosabb, a következő a lényege. Szételezzük fel, hogy az X gabona a Jézus szívet érsző megvásárló nagyobb a gabonát. Ezt a gabonát nem tehát meg tudja kifizetni, ha mi nem finanszírozunk meg. Mi meg egész éve nem tudjuk megfinanszírozni, illetve a finanszírozás az külső forrásért fölven. Ahhoz, hogy mi külföldről külső forrást tudjunk felvenni, mert ezáltal kell, hogy reális alternatívaként, a külföldi hiteladótól közvetlenül, mint országos kereskedelmi és hitel van, föl, és ebből finanszírozunk a felvásárlást. Ez nem egy könnyű ügy. Na most térjünk. Tehát úgy képzeljük az egészet, hogy a így gabonafelvásárló a Jézus kivet TSZ-től felvásárol gabonát, betárolja egy tárolóba. Ez lehet a TSZ-nél, lehet a gabonafelváginál, de lehet egy harmadik helyen is. Ezt minősítik ezt a gabonát. Tehát hogy milyen minősítik. Illetve meglemázsálják, hogy mennyi, majd utána becsukják a laktárat, és közjegyző előtt itelesíteműen lezárja. Erről közokirak túl tehát hogy kinek a gabonája, ki meg, Állj van benne, milyen minőségű, ki és mikor gyártnánk le. Ez lenne tulajdonképpen az a raktárjegy, aminek a gabonajegy nem tudjuk nélkül, amit mi, aminek a megfinanszírozást úgy van, hogy kövegy 50%-ban is, amit mi vállalni, és ezekre a raktárjegyekre próbálják, ezeket használják egyszerűen arra, hogy próbálják meg külföldi hiteleket Nagyon röviden ez a konstrukció lényege, természetesen számos oktatója, a bank vezetése kérte, hogy dolgozunk ki, de érdemben még nem tudok tárgyalni, erre a jövő héten kerül sor. Úgy mondja, inkább biztosítékként, mint finanszírozási kapcsolat. Én nagyon fontos voltam, elég a jövő mindenkiről, és próbáltam nagyon koncentrálban elmondani a biztosítékokat. És abban az esetben, hogyha a bank vezetése elfogadja a, a, a, a, a, a, a, a kezelés egységes metodikájára vonatkozó előtejét, és az ügynökség kudarcára, addig is kérem, hogy itt elmondottaknak, mert vizsgálják fel a biztosítékokat. A főosztályunknak egyik feladata az, komoly, hogy komolyan elköltik a irányítást, és nagyon komolyan vizsgálják fel a ne fogok hozzászólni, elmondjam hogy ez Engedjék meg, hogy egy egészen másik témára térjek át, hiszen a hitelenőrzési főosztály hatáskörébe tartozik a limiteknek a kezelése, Akkor a kezelése is. Tehát mi adjuk a céges limiteket, és a 1991-i vállalati limitek az üktörnyúdák kiadása után egy koncentrált e limit megállapítási, limit emelési kérelmet érkeztek a központban száz közötti magságrendben, inkább közelben a 200-hoz, amit ö, egyedileg lekezelni nagyon hosszadalmas lett volna, és azon ő nem lett volna elvizető. Hiszen egyedileg nagyon nehéz ez a kérdés az emberben. Ezért egy munkapizottság megvizsgálta meg, ezeket a kérelmeket, és a bankvezetés elé egy egyszerűsítés javasolt, tehát ilyen szabályok kialakítására lehet javaslatot, majd a bankvezetés elfogadott, és kérem engedjék meg, hogy ezeket elmondjam, mert ezek a majdnától alkalmazhatók a limitációk <tos> <az ötölyök> lezelésben. <tos> uh, tehát, tetézettel arra, hogy jelentős azon isfeleinknek szám, egyébként tagadkodották következők, jelentős isfeleknek a számok, akik a múlt évben a bankunk finanszírozási körébe tartoztak, és akkor volt limitő, illetve az idén nullát kattak, illetve akkor e, magasabb limitük volt, az idén nagyon alacsony volt, ez általában nem azért van el a felületetre, mert azért, hogy megváltoztak a köztöldségi gazdasági felületetre. Viszont ez egy átúzódó hiteleknél és kötelezettségvállásoknál jelviselhetetlen lehetőséget jelentett, ezért a bankvezetése hozzá erről hogy azokra a kötelezettséget, és itt szeretném hangsúlyozni azokra a kötelezettségekre amelyek is 30-án, tehát az új limit kiadásának időpontjában már benáltak, legyen ez garancia, hitel, váltókezdessége. Minden, ami a limitre beszámít, minden kötelezettsége marad, azokat az érvényes szerződés lejártáig, de később, 1991. szeptember 30-ig tudomásul veszi a bankvezetése, hogy ezzel túlélik a kiadott limitet. Akinek szeptember 30-án utálatkor a a köteles olyan szerzőzés olyan leépítési tervet készíteni, hogy szeptember majd lesz egyet leépítési Elég értetően mondtam? Jó, még egyet szerzőzőkkel állunk, a hitelerenzési főországnak napi hitel nyilvántartásának. Ezt nem pedig értésképp beszélni? Nem. Nyilvántartás. Én meg tudom mondani fiók, és a víz is. Tehát meg tudom mondani fiokként, ügyfelemként, naponta, hogy mennyi hitel van. Úgyhogy ezt nem biztos. <śles> Hát tőlük kapjuk, most ezért mondom, tehát ezért kérem, hogy ez egy engedmény, aminek engem rászorítanak, hogy ellenőrizzem. Tehát nagyon kérem, hogy 6 30 án benne álló köteletettségekben vannak Jó? De nem arra gondoltam, hogy önöknek nincs. De hát tőlük magukok kapunk minden, ami maguknál van, az van nálunk is. Na, a következő pont. Kis alaptőkélyi társaságok kx esetében, amelyek nem kaptak éppen. De! 6 hónapnál régebbi a cégbírósági szék, bejegyzésük, a 6 hónap elteltével mérleget adtak a banknak, hiszen biztosan tudják, van egy olyan vitasítás, mert tudják, hogy a 6 hónapnál újabban alakult ügyfeleket a bank normál módon nem finanszíró. Tehát 6 hónapnál régebbi a székbejegyzésük, a 6 hónap lejárta után mérleget adtak nekünk, mindegy az évközi mérlek, és ebből megállapítható a bankiok számára, hogy ez az ügyfél normálisan működik hitelképes, a fiókvezető, saját saját hatáskörben 10 millió forint értékhatárig limitet állapíthat meg, vagy limitet emelre. De itt következő korlátot, tehát az elégyállapot, hogy ügyfének kell lenni, itt most a ten döntése vonatkozó korlátok vannak. Egy, ez a fiók vezetőnek a személyes felelőssége. Tehát ezért A másik, hogy csak azok mellett, a biztosítékok mellett teheti meg, amelyha ennek a pászor levélnek vagy utasításnak, nem tudom a mellékeltében sorrendszer fel van sorolva. Elmond, elmondja. Elmondja. Jól mondjuk. Egy. Deviza, illetve forint van. egy. Holnap már 2. Állam vagy bank által garantált óvadékban értékpapír, Például kincsztárjánk, érzékké érzékké. 3. Milyen bankok garantált 4. Kézizálló jog, hogy bábáltal érték és megsújtése átadott évszerek új tárgyaksal közli. 5. Egyéb hitelviszálló garancjavállalás, most alakuló hitelbiztosító alapítványok alapú dézérdő. A 6. Őket érti és értékpapír főosztájától minősített óvadékban helyezett értékpapír. 7. jelzállók jók Na, erre majd leszünk, hát, egyenlően... Prodár, hogy a fordolomképest Egyenlően igazán, ugye első, amit Tehát még egyszer. 10 millió forintig, illetve 10 millió forint emelésig. Ciók vezető személyes hatásköre, és hatás legfontosabb személyes felelőssége, normál ciók vezetés és kell hozzá, hiteldokcéba csatolni kell bármikor, és előrizni fogjuk. És a másik, hogy ezekből a biztosítékokkal kell, hogy fedezett legyen, a engedélyezek. A harmadik, és aztán ez a legfontosabb. A vízgálat alapján megállapítás nyelv, hogy az export keretében kérdés számos olyan ügyletfinansziózás fajtok végre, amelyet lehet veszedmenni ezt az ügyféllényi Mivel a második félében a felvásárlásoknál nagyon sok gyengérkedő élelmiszeri fagy vállalkált. Látom, hogy körülbelül ilyen összegű ez csak úgy lenne kezelhető, mint a vállalkodásmeresztési alapítványi hitelek, tehát, hogy itt bent kerülne eldöntésre, ez azért is lenne indokolt, mert a hiteligénylők nagy részének nincs fedezete, és a garancia alapon is kapcsolódik. Ez azért is jó többek között, mert mondjuk mi, hogy Pesten biztos a számítógép sorolta az erőket, mert meg a lenni. Egy hátsó szándék is meghúzódik. A érke ezt az érték Beső társaság létrehozását a banknál. Nem tartanám szerencsésnek, hogyha itt egy budapesti társaságot hoznának létre. Részben azért, mert hogyha már főbánya felsőn vagy jelenföldön kívül kell menni, az már vidék. Egyrészt másrészt boldogan ezen koordinálható, hogy ma a van, holnap után utána Békés Csabán, szóval ez az ügytjel nem tudja kivárni azt, hogy önállóan ezt a szükséges értékmestést elvégezzék. Én szerintem a banki szempontok érvényesíthetők lennének. A volt igazságügyi szakértők, általában ilyen társasági formákba mentek át, GMK-k, stb. ezek eléggé jól képzett, magasan kvalifikált emberek, akik a megyei bíróságok mellett működtek. Az lenne a javaslatom, hogy köszön a bank, Ezekkel egy szerződést. Egyébként elég e, normális árakat alkalmaznak, mert akik eddig csinál, járk jár, ilyen KFC-k meg GMK-k az értékbecsvéseket, általában egy fér mellett a preszóba becsülik meg. És hogyha viszkit fizetnek, akkor nyilván magasabb értékű lesz az ingatlan. Ezek tisztában vannak, a, az összetételik is olyan, hogy magasan kvalifikált emberek, és ezek könnyebben mozgazhatók megyei színtek és olcsóbbak, lényegesen olcsóbbak. Ez az én gyakorlatomban, illetve tapasztalataim szerint kialakulni egy olyan gyakorlat a ügyfelek körében, ez nem szorosan a mai előadásokhoz kapcsolódik, hogy Miskot ugye hitelbankos terület lett a felosztásnál, és a hitelbankos ügyfelek a volt személy kapcsolatok révén a központi munkatársakat keresik meg, és azt követően jelentkeznek nálam. Erre arra való hivatkozással, hogy ezt ezzel azzal beszélt. És mondanom se kell ezek döntően olyan ügyfelek, akik a Hitelbank hitelképtelennek minősítik. Tehát próbáljuk elkerülni ezt a rossz gyakorlatot. Mondják meg Kerek Perez, hogy ez a fiók kompetenciájában tartozik a döntés, és kopogtassanak nálam, hogyha valamire szükségük van, mert E, általában, mikor kontrollra kerül a sor, nem úgy adja vissza a központ, azt mondja, hogy nem ezt mondta, ő, raga, ő e, leteszi a boksot, hogy ő a központbe, ezt mondták, és ilyen szükségtelen viták kerekednek belőle. Köszönöm. olyan javaslatok, amit meg Köszönöm szépen. Tessék a következet. Idekem a két szó. kérdezte meg az egyik ügyfelem a szolgálási központjától nem tudott ki valamelyik főassály az éle központjától a közismert és elfogadható kívül úgy hallotta, hogy, hallott, hogy átfogatható biztosíték, hogy szent ezerény ha a hogy kemény, szeretne valami kemény. Csak a hölgyek vannak ott, ugye? 150 ezer forintban ennek is a közraktál jegyet. De hitte azt a, úgynevezett 10 db, 6 millió forint értékű valamilyen magiló, akkor nem tudok valamilyen hangjelősítés, de valamilyen elektronikai, vagy valamilyen különleges ferezdés. De váltak, 150 ezer forintban került nekik, hogy a közraktál jegyet, minden másra, akkor most egy ügylegesi mutatgató megszerette és meghozta meg egy nagy örömmel, 6 millió ezerők, 4 millió ütlenül. Rőhívtuk a doktor Györög Mátyás ura a közölte, hogy, hogy igen, hallottunk erről, ez még a banknál, még nem elfogadott biztosíték, mert a vezérlik, vagyok, valóként utasítást kell szabályozni a már, hogy olyan tőzsdéztető, olyan érténykak hogy kigaljam át, ha már egy 150 ezer forintot mindetett érte, és holnap után minden kell, a szabagnak minden kell Azt írtam a Szent Nem a papír, tehát nem a közraktáj a 1000 hanem ami be van zárva, amit megtekintettünk, nem a besélytelve, dróztal, be nem mehet, el nem idegeníthető, el nem értékesít, akkor nem a közraktáj akkor ami mögül van szemben, a négyről áll még. Ezt, ezt elfogadtam el, úgy érzem, hogy, hogy ilyen esetben, és megakarom, nehogy akarom elősíteni magam, úgy érzem, hogy akkor mondjátom el, mert ez egy benyek és nem akartam nevek tenni, hogy ezzel az OKHP központjától valaki azt mondja, hogy igen, megcsinálhatták a közakztákat, és azt mondja, hogy a különböző szóljon, hogy azért jó, mert, mert nem jó, és elismered igazama, mert tőzsdei, hogy tudjam, tehát, Törsély keménység. Ő, így, igen, igen, igen, az határozott esetleg a lépékét, de utána egy Szent Szentély, az Ottani raktában be van zárva, úgy éreztem, hogy egy kedvés, és az illetőben azt jelenti. Én nagyon örmények a Márni doktor közelékának a, a rugalmas a banki, kereskedelmi banki kicsit megváltoztatott magatartását a műtel én is azt mondtam, sokszor volt a telefon összekötetnél hogy az, hogy most hiteleshető a NINIT alapján, amikor hálósul teszünk urásnak, betálltálnak a számítógépbe, kivizsgálhatatlanul, hogy olyan ninit én úgy gondolom, hogy a helyi bankfiók vezetők mindenütt tudják azt, hogy az a alapjuk, hogyan hiteleshető, hogy most ezek a mutatók, amiket a NINIT hívott, vagy pedig tényleg milyen szervezetet nyújt, milyen szervezetet biztosíték a mutat, és hazhatatlanul és Úgy gondolom, hogy te ettől egy kicsi eltértünk és eltérünk. Most ha bemegyünk valamire, hallom, hallom, hogy a rizs engedmény, én úgy gondolom, hogy azokának az a, a, a, a, úgymond a tekintélyét követtem, aztán hogy aztán aztán aztán aztán aztán egyszer aztán aztán aztán akkor hogy mondhatom én fel május 20-ához, hogy annak az a valakinek a hitelét, akinek ezeket jegyzállom, be van jegyezve a vingatlanra. És mondom azt, hogy, hogy ura, könyvnek a 4-0, hitelét pedig felmondom. Nem tettem magam nevetség, de azt mondtam, hogy a vélet meg fogja oldani, és biztos, hogy születik egy jelzőt, és nagyon örültem, hallottam, és ezek mindent elkövettek, soron kívül minden törölködhetett vissza, mint az őrült, tehát most másik a fele van, és kérdék, hogy tartsunk fel, ahogy ők visszatudják, fizetik, meg fogják tenni, de tudom, hogy fizetők voltak. Örömmel vettem meg, hogy tényleg nem kell ennyire és, és tesszövek elmény, hogy nem szabad ennyire nerezem OKH szintjén venni azt, hogy most így vagy lenni. Azt a fiók nem azért, mert az, érdeklő érdeklő. Remélye, hogy be van építve, reméljük, hogy látom így érdekezni. Nem azért, mert be van építve érdekeltségével, mert nekünk az egy preksis kérdés, hogy a pénz visszajönja, vagy ne. Nem azért, mert érdekeltségével, és ez most egy is engedmény, hogy, hogy egy, egy, egy, mert a, a, a, a július, Negyedik egy értekezettel a lány, csak azért, mert azért azért azért azért azért azért azért nem volt ennyire azért azért azért a ország, hogy ötletezt, nem ezt, hogy, hogy egy azért azért azért a azért hogy is van, valami van azért joga és azért azért hogy azért azért azért azért azért azért azért azért hogy hogy van. De ez azért azért azért azért azért azért a azért azért azért azért azért azért azért azért azért azért de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzéssel fogja eltölteni, és nagyon szépen kérem minél hamarabb a testeneket kiadni, hogy, hogy tényleg megnyugodjanak és, és, és, és a hitelesetőség felszalmható hát, legyen. Hát nem lehet kimondani, ex katedra, május 20-án mondjuk fel a hiteleset. Nem lehet legyenni. Akár van akár jogában. Másik pedig a biztosíték. Én annak idején, egészen még a kezdet-kezdetés a David Okszájtól Megkérdeztem telefonot, megint megjük az ezt a telefonot kérdezett személycsak Telefonon én megkérdeztem, nagyon sok úgy férjük, kisvállalkozó, mert ő is félét is vállalkozó, mert hogy szent ez területén rengeteg a kisvállalkozó, rengeteg a felbita, nem valakított, itt minden most a napfillám kerül, kárt millió forintál nagyobb állományunkban devitálni. Tehát azt jelenti, hogy rengeteg forrásunk van, rengeteg forrás többet kell rendelkezett, az egyetlen két fillért, letilanszírozás mintele nincs minden saját előző. Vagyok. Tehát amikor a én hozzám vagyok, és szabályánodtam volna szegény, a Zegid a számláját, mindent felköltözők volna, olvadék minden, ami szükség állt, de azt mondták, hogy várjuk vele, mert ez, ha nem tetszik, a nemzeti van, nem engedély. Hogy én most szintem ezt hallott van. Most még ezt meg is nézem van, az elő az Úr felé, hogy itt már én látom írásokkal, És kérem az írásked hozzájárul másokat nem de akkor utána, ha fedezette nekem a devisa lett, de fejlő a devisa És rengednek ügyfér jött, és kénytelen volt neki, és azért van ez a sok kimutatott nyelvzálót, mert egyik az volt a sláger a hogy, hogy nyelvzálod és szugazdod. Ez volt a legmegfelelőbb rikos út. Azóta vássuk, hogy a élet másik produkáció. Mert azt hogy Balatoli nyaralút nem lehet, hogy tosan átkommentálni az esetleg egy, egy, egy, egy milliós, vagy egy kétmillióforint értékű devisa fáblát, Temmény, ez, úgy, De ez, ez nem ilyen volt. Szóval, a nem ne teste meg ezt a bankfiókokat, hogy nem azért ilyen színes a biztosíték palettája, mert, mert, mert oda ott lesz, nem akarták vagy nem tudták. De ez egy, ez egy olyan kötött előírás volt, hogy a jelzáló, én ezt szerettem engedményezni, segíteni a meghíváson, soha többet nem tudtam, hogy másnak is az engedményezni. Mert nem biztos a követelések, hogy biztonság. Teste az lesz, az lesz a jó, hogyha megkapjuk ezt, hogy a biztosítékoknak milyen jogszínek az a 6 10, nagyon fogunk örülni neki, hogy a szedetődő válogat vagyunk, mert van. És, és a hütté ajánlja. A másik feliratok sokszor szerepel a biztosítékok között, hogy lefénykéje egy. Szóval kestemek szélesekkel, mert akkor a fényelküzsával, az új vezetetőjük közül a szóval, hogy az értékvasírozságiak felvenni a kapcsolatot, tehát a legutóbbi értekezetet is felmerünk, hogy a OKH-ból a saját leszékügyeklét, a saját részvényét nem fogadhatja a fedezetőt. Ez állítólag valamilyen nagy törvény. Most kérdezem én akkor, ha én egy első vezetéstől kaptam egy fogadja hogy fogadja el, is a hozzám, A fordámítéket, OKHB részvényét, azt én nagy nyugalomnak nyaktam róla, az igazolás egy állami támogatási oké az elnyeréséhez, most akkor én bűnös vagyok, ha vagy azóta más szenek új vagy szalvinál Zsuzsáidról tisztelettel kérnék egy ilyen állatfoglalást, és egy írják lesz, hogy mi fogadható el, és mi nem, mert a letéti jegy minden is szerepel. Na most kinek a letéti jegye? Akkor tesszene, hogy hogy OK, HB Más pedig én úgy szégyertem volna azt mondani, hogy, hogy a tiszőnek, hogy saját magam értékpazíják, nem fogadom el, mert nem értem Igen, a letéti, letéti jegye van, hogy nem fogadom el. Amikor valakivel beszéltem és azt mondta, hogy hát jó, fogadjanak ja, 6 a millióra, mondj az hogy 8 vagy 9 millió. Ha, és mondtam hogy van 9 millió óta, e, hát, miért? Valva nem, távszál, távszál, nem tudom, Hát, mit tehet erre, tehet, mi vagyunk ott, hogy az itt kérem röviden, mindjelünk a lépés őket, lépék a vilósztáról. Jöjön egy olyan utána a, a hálózat részére, hogy milyen törvény, milyen paragrafosan írja le, hogy OKHB lepétélyeket, OKHB részét nem szabad elfogadni. Mert nekem megholom Elég sem kis vállalkozóban van, aki hozta a barátját, vagy akár kinek a letéti jegyét, ott van a maszkomban, azóta már egy drinik, fót, szekvét értett, mert már nem ér a letéti jegy, van ezzel a el, mert mind feljegyett. Hát akkor most közül akkor mit csinálok? Hát nem írhatom meg, hogy a uraim ezek nem meg. Hogy hát, a meg. Köszönöm szépen! Hát idénként köszönjük a visszavétel. azért egy tanácsom majd legyen. Sokféle probléma vetünk föl a fiókban. ami nem mindig lehet szeletelve a a problémákat egyértelműen megoldani. Tehát, hogy fontos legyen, mondjuk egy befektetési kérdés nem lehet sterilen csak befektetési kérdésként nézni. Természetesen, hogy a, a finiál csúzsáig ebből az aspektusból nézhetik is kell is, hogy nézzék de lehetnek esetenként egyéb üzletviteli szempontok is, mert ugye kerek a cipó, sok, sokféle, sokféle módon jelenhet meg az OKB OK érdekeltsége, nem, nem, nem egységon. Ha ilyen van, ilyen érdeklődés, akkor ugye pont arra való az üzletviteli divízió, hogy ezeket az érdeklődéseket egyesztesse. Ugye, tehát, tehát volt már ilyen precedens, hogy tényleg, ha azt néztük, hogy egy adott vállalatban tudjuk a hitelünket, nem érdemes átalakítani részvényét csak azért, mert, mert, mert ha csak osztalékba gondolkozunk, akkor nem érdemes, egyértelmű, hogy nem érdemes tőkésíteni, hogy úgy mondjam, a, a, a hitelt. Tehát egyértelmű és helyes volt a válasz, a filiázis egy hogy nem. De a fölmerülnek egyéb szempontok. Mondjuk azt, hogy teszem azt, mint adott esetben, hogy egy 800 millió forintos forgalmat 6 millió hitellel magunknál tudunk tartani, meg ilyen belkereskedelmi tevékenységet folytató vállalat, aminek egy millió szálon kapcsolódik a gazdasági környezetben a vállalatokhoz, és már az önmagában nem lenne jó, hogyha a látnák, a látok, hogy ez elment az UKHP-tól, és más tett a számlavezető bankja. Tehát, tehát, e forgalmi jutalék, míg a belterjes típusú, döntően clearing körön belüli forgalmat de tétsítóan nem akarom ragozni, csak érzékeltetni akartam. Tehát itt üzletíteli szempontok is jelentkeznek egyidőleg, nem csak sterilen, befektetési szempontok. Akkor arra való a Szigeti úr, vagy ha kell, akkor ugye, még fülyebb lépforumon eldönteni, hogy, hogy az egyéb szerteágazó érdekeltségnek a vektora, húzható meg, és akkor ennek alapján lehet fölülvizsgálni a, a döntést. Ezt a Finián Zsuzsa is érti, meg egyet is ért azzal, hogy ha, ha ilyen problémák vannak, amik más irányban is húzzák az ilyet, akkor, akkor azt, azt oda kell vinni olyan fórumra, ahol tudják a bank összérdekeit mérlegelni. Tehát, és azért egyúttal hagyom azt, azt is, hogy ahol ilyen szerteállgató dolgokról van szó, szóval akkor legjobb a hálózati főortályhoz fordulni, mert az majd utána jár a dolgoknak, nem biztos, hogy, hogy, hogy csak jogi, jogi szempontok alapján lehet megítélni egy-egy ügyet, és nem biztos, hogy csak jogi aspektusból szabad dönteni. Ugye? Ennek az az általánya idénk, hogy maga mindig hol ide, oldal hogy nem, nem biztos, hogy a legautentikusabb formos fordul, és akkor ugye vagy nem tartja be, amit mondanak magának, ugye, és az se jó, vagy, vagy betartja, és esetleg az se jó. Tehát én azt ha nem beszél arról, hogy akkor az általánosított tapasztalatoktól fosztja meg a hálózati fűosztály, amit lehetne hasznosítani azonnal az a hálózat egészére vonatkozóan. Hogy mondjam, mértéktartásra inteném magát a tekintetben, hogy, hogy hol ez, hol ide fordul, hol fordul. Tehát a hálózati főosztálynak ez, a, ez az egyik fő funkciója, hogy, hogy menedzselje a hálózatnak a problémáit, mérlegelje az összes összefüggést, az üzletviteli szempontokat is, és oda vigye döntése, hova kell, mert nem biztos, hogy csak jogi kérdés, például maradjunk ugye ennél a témánál, nem biztos, hogy csak jogi kérdés lehetnek más vonatkozású ö, problémája, tehát, tehát itt már, már maga most példát ugye a a, a, a, a rovanépicserződés tekintetében is. Nem. Szóval ez, ez több annál, mint hogy, hogy azon a helyen elnökség, ahol van. Ugye ez nem személy, nem személyes szólok, amit én mondtam. Dolgozni kezdtem már, a harmadik szintű új patróni jelölést. Vannya nem nem ilyen formával kezdte. van, nem kell kiemelni, ez így az ügyen Ja igen, hát ugye ezt a, a hitelfölmondást még egyáltalán ugye egy, egy nagyon drasztikus közgazdasági környezet, környezet változásban nem lehet első, első lépésre eltalálni a, a leghelyesebb megoldást. Ugye ezt, ezt menet közben kell kialakítani. Hát, ugye nem lehet se a centralizáció, se a decentralizáció kérdését. Egyből, ugye, mint, mint az a bizonyos szarlat között a tőgye, ugye, dolgot telibe találni. Ez egy civil robot is úgy, hogy jó. Jó, jó, hát végül is, végül is kialakul a helyes gyakorlat. Ugye nincs ellenzék az előző fiopvezetői tiófe, érteket, a mostani között, mert mind a kettő a vezetőség, ő, tudtával döntései alapján megy lébe. De hát az, az azt, azt el kell fogadni, hogy, hogy az új helyenekben új módszereket kell keresni, és azt nem lehet egyből, egyből eltalálni de a legfontosabban. Az a fontos, hogy kölcsönösen legyünk fogékonyak és érzékenyek egymás problémái iránt, és együttesen, közösen próbáljuk megtalálni, a helyes megoldást legyen meg a korrektiós készségtendők. Úgyhogy... Köszönöm, hogy most már Köszönöm, hogy, hogy meg a a, a... ezt... Ez, ez, ez, azt akarom hogy, hogy nem egy-egy nem főosztálynak -egy a... hogy mondjam... a Jobban. vagy rosszabb belátásán a dolgok, itt a, különböző a, különböző a, különböző a Dönt ezekben valós a valósodai kérdésekben is, és, és hát ez, ebben ez a bank vezetőség a, a döntése tükröződik, amit mi elmondtunk. Tehát ha nem partiális, nem partiális a nem parciális érdekek mozgatják a bankot. Ezt, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egyik nem a kormányzati kének. De, félre csak, csak, csak a korábbi, korábbi magatartás sem egyéni akció. én Ezt akarom hangsúlyozni. Ja? Amit Irénke csinált ezzel a KFC-vesket, azért vettem vissza a szót, amit közakarégynek hívtak, mert tulajdonképpen a kézi zálognak az a, Ciklikus esete volt, amikor a harmadik személynél, tehát egy független helyen birtokba ejtették a kézi erről papírozott, aki ezt mi mint fogadtuk el biztosítékként. Jó? Tehát ezt nyugodtan lehet alkalmazni. Ez teljesen normális a bank által elfogadható biztosíték, amennyiben a bank meggyőződött arról, hogy a ott van, úgy van lezárva, amit nem lehet felbontani, és az a zálog valóban annyit ér, hogy nem egy üres kasztnemben is eljön. Teljesen normális biztosíték. A tipikus mondom a kézizálló kardik személyen elhelyezése. Ennyit van? Én is akkor most maradtam a, a, a vonatkozásban, hogy, hogy persze, hogy az OKB OK, a saját értékpapírjaik nem szívesen kösik, hogy lehet természetesen elfogadja az valamiféleért is. De a részvényekről van szó, vagy a részvényekről lehet csak szó. Ugye nem, nem, nem, dolog az, ha a saját részvényeit fogadja fel fedezetül. Végső esetben azonban ez is több, mint a semmit, ebben sem szabad végletekben gondolkodni, hanem, hanem csak a tendenciát kell tudni, meg azt, hogy a dolgok mögött mi húzódik meg. Úgyhogy, úgyhogy mindenre van orvoság az, az indokon. Ennyi, ennyit. Ami pedig ugye a a közraktárjegyet vagy egyszer raptárjegyet illeti, az ugye a kockázatot annyiban mérsékli, hogy, hogy tudom, hogy ez megvan. És ez ebből a disponádod. Még mindig további kérdés, hogy ez Képez annyi értéket. Tehát ugye az, az, hogy van nekem egy raktárjegyem, vagy közraktárjegyem, az még önmagában nem biztos, hogy jó fedezet. Vagy nem, nem biztos, hogy engem Tehát ez a dognak az egyik fele. Hát ez a gabona, gabonával kapcsolatban egy olyan instrumentum, amelyik legalább a kockázatnak azt a részét, hogy egyáltalán megvan-e a fedezet, vagy nem illan -e el a fedezet menet közben, arra ad nekem garanciát. És ahogy azt kell mérlegelni a banknak, hogy, hogy vajon jön e a dél-amerikai üzlet, vagy egy szovjet nagyobb életzetű barter üzlet, ugye és, és, és ha úgy ítéli meg a bankvezetőség, hogy, hogy igen, ez ilyen volumenben, nagy biztonsággal vagy nagy valószínűséggel létrejön, akkor, akkor a, a kockázat kezelhető a másik fele, a, a fedezet meglétéről van ilyenfajta garancsia. Tehát ezt így nagyon komplexen ö, szabad és kell nézni. Hát nem tudom, idénk kell, hogy... Nem Na, ez, ez ritkaság, jó? Tehát elmondtam, hogy ez van, amire nem... Hály, nagyon jól tektál, mi a círén van, mondja is elő, hogy így menjen el innen. Hát még nem megyek maradt, tesszük, páncsolj felé. Elvásállás, finanszírozása van, akkor az először segítséget szeretnénk kérni a pihannak, a fiatalnak, a, a, a nem megyőzőségben, nem meg, nem meg csak annál nem mert úgy érzem, hogy a maga a <studio> maga a hogy a már a maga a maga a a maga a maga a a maga a maga a maga a maga nem maga a maga a maga a maga a nem a maga a a a a munka pontosan karban tartva van, A másik a váltóval kapcsolatban lenne egy hogy átterjedt megjegyzésem, hogy talán a másik váltóval, amely normál körülmények között is működik, nem, nem mennek kérdezni, megmondom, hogy itt szállítottak ezt az információs rendszert, mert nálunk jó néhány kereskedelmi szék, váltólik, forognak, forognak hogy más bankoknál kerültek beszámolásra, semmi gondunk nem volt ezekkel, hogy a nem kellett helyettesíteni. Már be nem a szívetek is szerepelt, mert egy ilyen hanggal az tehát drágítani a bankok Nem lehetnek megfontolni, hogy ezek a formációk csak a felhártás jellegű ügyekkel kellene a formájátulni. ezeknek az állagyoboknak, illetve van kisebb, az állagyoboknak. Szóval egy kérdény, ma napi rendben van olyan kérdés, hogy ki fog lemenni, hogy lehet átvenni azt a készletet, azt az állatállományt, amelyik 8 nap múlva a milyenkinek nem fog küzdenni. Ki fogja megetetni? Szóval én úgy értem, hogy azért rendben a hogy a feltörliségbe szüket szedünk, de másfél élet, két élet mondjuk, hogy ez annyit az a biztosítés, amelyik realizálni tudunk, nagyon-nagyon gyorsan felelni ez a biztosítás. Én mondom, ott haltunk, hogy holnap utána, két nap nyúlva, három nap nyúlva, konkrétan meg kell nevezni a banknak azt a képviselőjét, aki oda megy a hogy látnak, hogy a képviselőjét vagy aki meggyízza a képviselőt. Ennek elég sok minden más mondatok. A jelzámot móvilémesítés az egy adlampiakról volt, volt már jóan. Én szeretem megkérdezni, hogy azok a limit, amelyek nem férnek bele, ebben most említettek, hogy az árvasszú Konkrétan. Mert a néhány száz a tehát gondolom, nem így de életet. Nálom ha is meg. a fizetet a az egzportálói finanszírozásnak a krémája egy nálom néhány szívén jellegzetesen keresztül ez az hogy ez a felképpel meglegyen ahhoz, hogy a minden szóra készített, a hogy hogy mi is, a hogy a lehet, a És a kalendárium nyitva. pedig hogy a túlterestelemválatot, vetekezelhetnek habvis testet. De nem látok teljesen. A pontos forma, a 40-es, a teljes a bolo visszajáróval, a a Köszönöm a a kultúrának csomagolási a nyit egy az a kármény és egy A Csomagolási kötelezettségét és megmondja a más. Uh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 nem nem a nem ottomán. Mi nagyon nagyon. a sokkal már más. Már nem a megakor. Each you. Thank Egyébként a dolgokat kívül a a az